Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu al wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin al al Nabiina Muhammad Wa al-alihi wa sahbihi Wa man tabiakum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Seorang Muslim Ia diberi taufik Untuk menjaga Solat Lima waktu secara berjamaah Dan solat subuh ini Dari Solat yang memiliki nilai yang sangat besar sekali Untuk seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Qur'an al inna Qur'an Al-Fajr kana mashhudan. Dan Qur'an di waktu subuh, sungguhnya Qur'an di waktu subuh itu adalah hal yang dipersaksikan. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu من ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda innakum satarawna rakum kama tarawna hadha alqamara la tudamuna fi ru'yatihi fain istata'tum alla tughlabu ala saat natlu'i alshams wa qabla ghurubiha fa fa'alu jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi Melihat ke bulan di malam purnama. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya. Bahawa sesungguhnya kalian. Akan melihat roh kalian. Sebagaimana kalian. Melihat. Bulan di malam purnama. Maka apabila kalian sanggup. Untuk tidak terkalahkan. Dalam Melaksanakan solat sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbit hendaknya kalian kerjakan jadi siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang terbesar ini dimuliakan dengan melihat Allah pada hari kiamat ini keutamaan tidak datang begitu saja bukan hal yang didapatkan tanpa ada upaya dan usaha Itu syariat seperti itu tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahawa keutamaan itu instan. Cukup dia menghormati si fulan dan si allan menjadi pengikutnya, maka dia dijamin masuk surga. Ini para sahabat Nabi ditunjukkan jalannya. Kalau ingin dapat keutamaan jari itu, kata beliau faqatum Allah tublagu. Kalim pun untuk terkalahkan. Bahawa banyak diantara manusia Di dua waktu ini Sering lalai Perkalahkan Menjaga dua solat Solat Sebelum Matahari terbit Dan solat setelah Matahari Terbit Solat sebelum matahari terbenam Yaitu solat subuh dan solat Asar sebagaimana Kan ditegaskan dalam riwayat Muslim. Pada ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi di solat dibaca oleh imam kita, Ustaz Anu Shih, Taala, itu ada ayat-ayat yang agung bertemu di akhir surah Al Furqan dan surah Al Furqan ini disebut dengan nama Al-Furqan sebab dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan memang kandungan di dalam surah adalah membedakan antara dua jalan. Disebutkan dari kagungan Al-Qur'an yang disebut sebagai Al-Furqan. Kemudian disebutkan dari tauhid Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana penyimpangan kaum musyrikin di dalam hal tersebut. Kemudian disebutkan bagaimana hambatan terhadap dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian dijelaskan tentang neraka dan dahsyatnya neraka tersebut sebagai balasan orang-orang yang menyimpang. Kemudian diterangkan bahawa adanya ujian-ujian itu adalah untuk menguji kesabaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian disebutkan dari Beberapa bentuk penentangan kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditegaskan kepada Nabi-Nya bahawa setiap nabi dijadikan musuh terhadap mereka, dan hal tersebut adalah supaya lebih menampakkan kebenaran dan diterangkan kepada Nabi-Nya bahwa Al-Quran diturunkan secara beransur untuk lebih dikuatkan di dalam hati. Kemudian diterangkan tentang keadaan penghuni neraka. Lalu dijelaskan tentang beberapa umat yang telah berlalu Dan bagaimana mereka dibinasakan Agar supaya kita mengambil pelajaran Bahawa mereka yang dibinasakan itu ada sebabnya Kemudian dijelaskan dari berbagai tanda dan kebesaran Allah Subhanahu SWT untuk diingat Di antara tanda kebesaran itu Yang terakhir disebutkan di ayat-ayat yang kita dengarkan tadi Tabarakalladhi ja'ala fissamai burujam waj'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa baraka Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan di langit itu ada gugusan-gugusan bintang wa sirajan dan dijadikan di langit tersebut waja'ala fiha sirajan dijadikan padanya siraja yaitu matahari wa qamaran munira dan bulan yang sangat menerangi. Ini dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Maha berkah Allah yang menjadikan hal itu di dalam kehidupan. Iya. Kemudian dikatakan wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara liman arada an yadhakara aw syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam bersilih ganti. Setelah siang datang diiringi dengan malam Setelah malam Mendominasi, pergilah siang Dan demikianlah Perputaran terus berjalan Di dalam kehidupan Liman arada ayyad dakkara Atau arada syukura Ada dua hal Bagi siapa yang ingin mengingat Berdikir Dan bagi siapa yang ingin bersyukur Jadi ini dua hal Selalu ada di dalam Seorang memperhatikan dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat siang dan malam ini. iya, Itulah kehidupan. Selalu bersilih ganti. Tidak ada yang tetap dari kehidupan dunia ini. Dan itu dari tanda dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga datang nanti. Suatu hari. Kita semua akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan mempertanggungjawabkan setiap dari amalan. Yang kita lakukan. Dimana arada ayat dakkara bagi siapa yang ingin mengingat bagi siapa yang ingin berzikir, iya bagi siapa yang ingin berzikir, kerana itu juga di iringan perginya malam ada dikir pagi bersama dengan perginya siang ada dikir sore ada dikir sore dan kalimat dikir di dalam ayat lebih daripada itu lebih luas daripada makna dikir pagi maupun dikir sore tapi dia tercakup di dalamnya atau siapa yang menghendaki kesyukuran. Dia mengenal akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana malam itu dijadikan sebagai tempat beristirahat. Dan siang itu sebagai tempat untuk mencari nafkah dan kehidupan. Dan pada setiap dari keduanya ada manfaatnya masing-masing. Itu adalah nikmat dan anugerah Allah. Yang harusnya selalu kita syukuri. Maka dua hal ini. Adalah dua ibadah yang harus selalu kita perbaharui banyak berdikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebab kapan seorang hamba keluar dari dikir maka itulah arah kehancuran di dalam kehidupannya. Fawailililqasiyatiqulubhum endikrilah dari kuhadzalalbagid. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari dikir kepada Allah itu laksatan yang nyata. Wamiyashu endikri Rahmani nukiyatlahu syaitanan. Fahuwalahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari dikir kepada Allah maka kami akan ikutkan padanya syaitan. Kami akan buat syaitan berkuasa terhadapnya maka syaitan ini akan menjadi selalu kawannya. Dan kesyukuran adalah ibadah yang agung di dalam kehidupan. Itu adalah sebab tambahan nikmat untuk seorang hamba. Wa itta ad danarabukum, la inshaqartum la azidan nukum, walain kafartum. Inna 'adabi la syadid. Ketiga roh kalian mengumumkan andai kata kalian bersyukur sungguh aku akan menambah nikmat Dan apabila kalian kufur Sungguhnya ya sangatlah pedih. Dan kesyukuran terhadap nikmat itulah yang menjaga nikmat dan membuat seorang hamba dihindarkan dari musibah dan petaka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma ya'falullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman." Allah tidak perlu menyiksa kalian. Sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba. <coughs> dan maha mengetahui siapa yang bersyukur. Setelah itu disebutkan sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna. Ia. Dipanggil dengan penamaan. Ibadur hamba -hamba Rahman Hamba-hamba ar Dan ini peridikat hamba Peridikat yang paling besar Peridikat yang paling mulia Karena orang-orang yang mulia Di sisi Allah SWT Disebut dengan peridikat Al-Ubudiyah Ini titel, titel yang paling indah Yang dimiliki oleh seorang hamba Ia. Nabi Nuh Salam, Innahu kan abadan Syakura Beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Demikian pula para nabi yang lain disebut dengan sifat penghambaan. Tuah ada di surah Sod, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, dan beberapa nabi yang lainnya disebut dengan peridikat hamba, wadkur abadi, wadkur ibadi itu peridikat hamba. Dan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di posisi-posisi penting Tidak ada sifat lain Kecuali sebagai seorang hamba Ketika Al-Quran diturunkan Disebut dengan peridikat hamba Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihi alkitab Segala puji Hanya untuk Allah yang menurunkan alkitab Kepada hamba-nya. Ketika diperjalankan Ke Baitul Maqdis Disebut dengan peridikat hamba Subhanallahilladzi asra bi biabadihi laylan Masyuk Allah yang memperjalankan hamba-nya di malam hari dalam maqamud dakwa kedudukan dakwa disebut dengan peridikat hamba. Wa anhu lama qama abdullahi adu kadu yakunun alehi Maka di banyak posisi beliau disebut dengan hamba. Dan inilah hal yang paling penting dimiliki oleh seorang hamba agar supaya dia kembali kepada Allah menyandang peridikat ini. Dan itulah sebab ia diumumliakan. Karena itu pada jiwa yang tenang yang akan keluar kepada Robnya keluar dari jasadnya menghadap kepada Allah dikatakan kepadanya Ya ayatuhan nussul mutmainna irjii ila Robbi kiraadhiya tan maradhiya fadukhuli fi ibadhi wadukhuli jannati wah jiwa yang tenang keluarlah engkau kepada Robmu dalam keadaan rido dan diridoi masuklah engkau di dalam deretan hamba-hambaku predikat ibad dan masuklah kau ke dalam surgaku maka mewujudkan makna penghambaan ini dari hal yang sangat penting karena itu di sini uslub tasyiq dibuat seorang itu rindu sangat ingin mendapatkannya ini adalah penyebutan sifat wa ibadur rahman hamba-hamba ar-rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna ya mereka ini berjalan di atas muka bumi hauna dengan merendah hati dengan merendah hati wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama apabila orang-orang jahil ya, berbicara kepada mereka menyapa mereka mereka mengucapkan keselamatan artinya mereka mengucapkan kalimat kalau orang jahil berbicara tidak baik kepadanya maka dia balas dengan hal yang baik dia mengucapkan dari perkara yang mengandung keselamatan. Mengandung keselamatan. Dan ini dari sifat ibadur rahman. Dari akhlak yang mulia. Karena memang dasarnya. Kaedahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman: Wa kulu linnasi khusna. Berucaplah yang baik kepada manusia. Kulli ibadihi ya kulu allatihi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Untuk berucap yang terbaiknya. Ia. Maka ini dari sifat mereka. Dan dari sifat ibadur rahman. واللذين يبيتون لربهم سجدة وقيامه. Mereka yang bermalam memasuki waktu malam dalam keadaan sujud dan ruku kepada Rabbnya. Ini dari sifat hamba-hamba Allah, ibadur Rahman. Terangkan dari sifatnya di malam hari mereka lalui dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdiri. Ya, sujud dan berdiri itu bagian dari sholat Maksudnya dia melakukan ibadah Di malam hari Melakukan sholat di malam hari ya. Dan Di malam hari ini Apakah dia hidupkan seluruhnya Atau dia hidupkan sebagiannya Maka itu adalah sifat dari Ibadur Rahman Paling tidak dia jaga Sesuatu dari witir di dalam Malamnya ya, Kerana itu Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah untuk menjaga solat witir tiga rakaat sebelum tidur. Ini kerana khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam. Ya, maka paling tidak dijaga witirnya. Bahkan paling minimalnya dijaga witir walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat. Sebab ini ciri seorang hamba yang baik. Bahkan menurut Imam Ahmad rahimahullah, bahwa seorang yang tidak solat witir itu dianggap orang yang tidak diterima persaksianya. Karena dianggap bahwa ini adalah suatu sifat yang menunjukkan lurusnya seorang hamba. Kemudian dari sifat mereka, waladina yaqooluna Rabb nasrif an adab yahannam, in adabha kana warama. Mereka yang berkata ya Allah palingkanlah dari kami siksaan neraka jahannam. Sungguhnya siksaan neraka jahannam ini adalah suatu kebinasaan yang kekal. Ia. Ini dari sifat mereka Punya rasa takut kepada Allah SWT Dia ingat akan api neraka Dahsyatnya neraka tersebut Dan bagaimana Berbagai kengerian yang ada di dalam neraka Dari belenggu rantai Makanan yang Sangat tidak menyujukkan Minuman dan berbagai Bentuk dan warna siksaan Di dalamnya Maka seorang mukmin selalu takut Akan hal tersebut dia selalu bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksaan api neraka. iya maka ini dari ciri seorang ibadur rahman. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan akan neraka ini. Sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kadang berdiri di atas mimbar memperingatkan hal tersebut antar tukumunar. Andartukumunnar, andartukumunnar. Saya ingatkan kalian Tentang bahaya api neraka Tiga kali Kata Nu'man bin Bashir Yang meriwayatkan hadis Itu diucapkan oleh Nabi dengan suara yang lantang Sampai ridak beliau jatuh Ke kaki beliau Andai kata orang berada di pasar Beliau akan mendengarkan Kerasnya suara beliau Memperingatkan hal tersebut Maka ini dari makna yang berjalan di dalam Kehidupan Nabi di tengah para sahabatnya Agar supaya mereka selalu mengingat akan dahsyatnya api neraka. Dan ini adalah sifat dari ibadur rahman. Dia selalu mengingat hal tersebut, tidak lalai darinya, tidak lalai darinya. Maka rasa takutnya ini akan membawa kebaikan di hari kiamat. Waliman khafamakawamarobbihi jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan robnya, dia akan mendapatkan dua sorga. Inna hasaat mustaqarrawu makawam. Neraka ini adalah sejelek jelek tempat. Dia adalah sejelek-jelek tempat menetap dan sejelek-jelek tempat kediaman. Kalau seseorang yang menetap di suatu tempat, berdiam di suatu tempat, dia pilih hal yang baik dan neraka ini, naudzubillah, nas'alullah lana wa lakumus salama wal wa a'adna wa iyyakum minan Neraka ini adalah tempat yang merupakan sejelek-jelek tempat, tidak ada kesiyukan di dalamnya dan tidak ada kenikmatan. La yafu la yamutu nafih wa la yahya. Layamutufihah walayyah ya. Mereka tidak hidup, dia tidak hidup di dalamnya tidak pula mati, kerana dahsyatnya dari siksaan di dalam neraka tersebut. Maka dari sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah dia selalu mengingat akan neraka dan dahsyatnya serta takut terhadapnya. Kemudian dari sifat mereka, Walladina ida anfaku lam yusrifu walam yakuturu wakana bina dalika qawama. Mereka apabila berinfak, mereka tidak berlebihan tidak pula menahan tapi berada di pertengahan maka disebutkan di sini dari pokok dan sifat ibadur rahman mereka memiliki sifat pertengahan dan sifat pertengahan ini dari pokok dan dasar di dalam syariat kita yang mewarnai seluruh pensyariatan di dalam agama karena agama ini dibangun di atas jalur pertengahan kapan ada hal yang Keluar dari arah pertengahan Pasti syariat akan datang Dengan sebuah tuntunan yang membuat seorang itu Stabil berada di dalamnya Maka seorang hamba Berlaku pertengahan dalam segala hal Termasuk di dalam Menginfakan dari harta dan dalam Membelanjakan hartanya Kemudian disebutkan bahawa sifat mereka Menjauhi dosa-dosa besar Dari dosa besar Dan ini yang termasuk Dosa yang paling besar Disebutkan dalam ayat ini ada tiga hal yang pertama berbuat kesyirikan kepada Allah, kemudian yang kedua membuat membunuh jiwa tanpa dosa tanpa hak, kemudian yang ketiga melakukan perzinahan. Ini tiga dari dosa besar dikatakan wameyaf aldalika yalqa athama. Siapa yang mengerjakan hal tersebut dia akan menghadap kepada Allah dengan bergeliman dosa yudaa'af laul adabu yom al kiamah wayahlu dafihi muhanna akan dilipat gandakan. Siksaan padanya pada hari kiamat. Dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan. Iya. Kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan. Kalau dia pelaku kesyirikan. Syirik akbar. Dia akan kekal di dalam neraka. Tapi selain dari syirik akbar. Itu akan disiksa. Sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian dikeluarkan. Tetap disebut kekal. Karena lamanya dia beraih dalam neraka. Sampai orang-orang melihat bahawa dia. Seakan-akan dia kekal di dalamnya. Tetapi dimaklumi bahwa dari keyakinan Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid, kalau masuk ke dalam neraka hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Maka ini orang-orang yang berbuat dosa besar, bagaimana hukuman mereka dan ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman ini jauh dari sifat-sifat yang seperti ini. Iya, kerana itu sifat inilah yang membawa kebaikan untuk mereka. Di ayat yang lain di surah Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: In tayy tanibu kabaira an, nukafir an kum wa nukhilikum mudhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, Maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam sorga. Yang di sini diperkecualikan bagi siapa yang jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, selalu dibuka pintu taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha penyayang, maha memberi taubat, maha luas dari rahmatnya. Kullu ya ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah wahai Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka firman-Ku wahai hamba hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa Sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang Jadi kalau Allah Subhanahu wa yang Maha Mengampun dan penyayang membuka pintu taubat maka harusnya kita memiliki semangat di dalam hal tersebut. Maka dosa itu walaupun dia sangat besar, walaupun dia sangat banyak, tetapi rahmat dan maaf Allah Subhanahu Wataala lebih luas dan lebih besar daripada itu semua. Karena itu seorang hamba jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wataala dan dia berusaha di dalam kehidupannya selalu. Mengetuk dari pintu taubat selalu bertobat kepada Allah dan itulah keberuntungannya. Wa tu bu ilallahijami an la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian itu beruntung. Illa mantab wa aman wa amil asalihha wa amil amalan asalihha faulaike yubdilillahu syyaatim hasanat. Wakan Allahu gafur rahimah. Kecuali siapa yang bertobat beriman. Beramal dengan amalan yang sahih. Jadi tobat itu tidak di syarat apa namanya tidak cukup dengan oh saya sudah bertobat, sudah rujuk, sudah menyesali. Tapi harusnya dia melakukan dari amalan-amalan yang memperbaiki apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena itu disebutkan di sini dari syarat keimanan dan amalan sahih. Dari syarat dan dari syarat keyimanan dan amalan sahih. Ya. Maka siapa yang melakukan ini? fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat maka mereka inilah orang-orang yang kejelekannya diganti dengan kebaikan ini namanya tabdil iya jadi dia melakukan kebaikan kebaikan-kebaikannya ini inilah yang mengganti dari kejelekan sebelumnya ini salah satu bentuk dari hal yang menggugurkan dosa iya ada bentuk lain disebutkan juga dalam Al-Qur'an yaitu Akimis salatah, tarafe in nahari wa zulaf min al laill. Inna hasanati yudhibna as syi'at. Jadi kebaikan kebaikan itu itu menghilangkan kejelekan. Jadi ini posisi tabidil. Yang jelek dia ganti dengan yang baik. Kalau yang satunya lagi dia berbuat dari kebaikan dan kebaikannya ini menggugurkan dari kejelekan kejelekannya. Dan dari penggugur dosa adalah taubat dan beristighfar kepada Allah. Maka ini dari jalan-jalan. Bagaimana seorang itu menggugurkan dari dosa-dosanya. Karena itu selalu bertobat, memperbaiki dari keimanan dan amalan salih ini dari hal-hal yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan hamba. Kemudian dikatakan wamata bahwa amilah salihah. Diulangi lagi syaratnya. Barang siapa yang bertobat dan beramal salih. Ta'innahu yatu ilallahimataba. Maka dialah yang tobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Kemudian disebutkan dari sifat lain, dari sifat ibadul Rahman. Walladina إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا Mereka ini apabila diingatkan kepada mereka Ayat-ayat Rabb mereka Maka mereka tidak menghadapinya Seperti orang-orang yang tuli dan buta Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Bergetar hatinya Cepat dia tangkap Dia perhatikan Seakan-akan dia menjadi saksi Terhadapnya tidak dihadapi dengan sifat orang yang seakan-akan dia tuli buta terhadap ayat-ayat itu. Iya. Maka ini tugas di dalam kehidupan. Jangan sampai kita banyak berpaling dari Al-Quran. Ada petuah-petuah dan wijangan-wijangannya yang kita abaikan. Ada hal-hal yang harusnya kita indahkan. Namun kita menolaknya atau menentangnya. Ini semuanya dari hal yang membahayakan di dalam kehidupan seorang hamba. Baik.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 Bahwa sifat seorang Muslim dia tidak menghadiri hal-hal yang terdapat kemungkaran di dalamnya, terdapat dosa di dalamnya, terdapat uh, hal yang Allah dimaksiati di dalamnya, dia meninggalkan hal tersebut. Dan apabila dia melalui hal yang tidak bermanfaat, mereka berlalu dengan mururan kerama. Maksudnya berlalu begitu saja seperti orang yang tidak peduli dia punya dari Kewiwawan diri sendiri Dia punya dari pekerjaan sendiri Tidak masuk di dalam hal-hal Yang tidak bermanfaat terhadap dirinya Kalau ini pada hal yang tidak bermanfaat Bagaimana pula dengan hal yang merupakan dosa dan kemaksiatan Maka mereka sangat menjauh darinya Kemudian disebutkan Waladzina idha dhukiru biayati rabbihim Lam yakhiru alaiha summa wa umyana Waladzina yakuluna Rabbana hablana min azwajina Wadhurriyatina Kurrata a'yun Wajahalna lil muttaqin Dan mereka juga sifat ibadur rahman orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Ya Rob kami berilah kami dari istri-istri kami, dari keturunan-keturunan kami penyucuk mata. Ia ya, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin, panutan terhadap orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi harus seimbang seorang mukmin itu. Jangan dia takut kepada neraka saja. Tidak mencari dari sorga Allah Bukan juga dia hanya memohon sorga Tidak ada rasa takutnya Tapi dua hal ada di dalam hatinya Karena itu ini dua sifat Bergabung di sifat ibadur rahman Sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ya, Mereka memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai Kurata'ayun Dari keluarga dan istrinya Ada penyujuk mata Dan ini yang sangat penting di dalam kehidupan sehingga hidup seorang itu di dalam berumah tangganya, di dalam keturunannya, dia mendapatkan kesejukan hati, hal yang menenangkan jiwanya, membantunya di dalam ketaatan, dan lebih daripada itu, mereka dijadikan panutan untuk orang-orang yang bertakwa dia tinggalkan di tengah keluarganya suatu contoh yang baik, menjadi panutan bagi manusia, diikuti oleh manusia, sehingga pahalanya terus mengalir untuknya hingga hari kiamat, iya dan ini kedudukan yang tinggi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ulaiika yujzauna al-ghurfata sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka inilah orang-orang yang dianugerahkan kepada mereka al-ghurfata. Sebuah kamar yaitu tempat kedudukan dan tinggi ya, untuk mereka di dalam sorga Dan perhatikan sebabnya bima sabaru. Kerana kesabaran mereka Ini selalu kita ingat kaidah. Dan ini disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran Di surah ini Di surah al-ra'at Di tempat-tempat lainnya Selalu disebutkan surga itu Bima sobaru Kerana kesabaran kalian Kerana kesabaran kalian Harus ada kesabaran Di dalam hal tersebut Kerana siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan Maka itu pasti dilalui dengan hal yang memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatul jannati bil makari wa huffatil naru bis syahwat." Surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka diitari dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Iya, seorang yang ingin surga di waktu subuh dia putus tidurnya, dia datang ke masjid, kadang gelap, dia tembus dari kegelapan. Tapi itu jalan menuju ke surga. Jalan dia memperoleh kebaikan. Memang hal-hal yang kadang tidak menyenangkan jiwanya. Tapi dia harus bersabar di dalam hal tersebut. Ya. Dia ingin berada di taman-taman sorga, di majlis ilmu. Ya, maka dia sabar di dalamnya. Ya, kerana itu adalah taman-taman sorga. Orang yang duduk di dalamnya tidak ada kerugian sama sekali. Di dalamnya turun ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat dan berbagai kebaikan. Ini perlu kesabaran. Maka siapa saja... Dari perkara yang bagus itu harus ada kesabaran. Andi kata, tidak ada kesusahan, maka semua kan semua orang akan menjadi pemimpin. Semua orang akan berhasil. Semua orang menjadi penghuni surga. Iya. Semua orang akan menjadi surga. Karena itu kata seorang penyair rahimahullahu taala, "Laulal masyaqqatu sadan-nasa kulluhum." Iya. Andi kata, bukan hal yang memberatkan, maka seluruh manusia sudah menjadi pemimpin. Al jodu yufkiru Kedermawanan itu membawa akibat Mungkin membuat dia kekurangan Kefakiran Dan keberanian mungkin akan membuat dia terbunuh ya. Tapi hal-hal yang baik Itu memang ada risiko Hal yang berat Tapi itulah kebaikan Demikian pula sorga Sorga didapatkan Dengan kesabaran Maka fiha Mereka disambut dengan tahiyah Penghormatan Dari para malaikat Dan keselamatan Disebutkan ucapan keselamatan untuk mereka diliputi dengan keselamatan di dalam surga itu khalidina fiha hatuna wa muqama mereka kekal di dalamnya ya dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan tempat kediaman kemudian di akhir dari surah ini dikatakan qul ma ya'abau bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin sesungguhnya rabbku tidak mengindahkan kalian. Andai kata bukan Kerana apa namanya? doa kalian, ibadah kalian, ya. Bagaimana kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu Padahal kalian sudah mendustakan. Maka kedustaan itu adalah hal yang memastikan datangnya siksaan Akan memastikan datangnya siksaan. Kadang ada sebagian dari perbuatan Dilakukan oleh manusia, dia di atas kekeliruan ya, Dari perbuatan itu Mungkin masuk sebagian dari sisi Keutamaan dan rahmat Allah Dia dijauhkan dari musibah dan malapetaka Di dunia, tapi di akhirat Itu suatu hal yang lizar Pasti akan menimpanya Pasti akan menimpanya Maka dipetik dari sini bahawa Memperbanyak dari kebaikan Di dalam kehidupan Itu adalah cara yang menjaga diri seorang hamba, keluarganya dan masyarakatnya di atas kebaikan dan menghindarkannya dari musibah dan malapetaka. Iya. Karena Allah firman kepada nabinya, "Wa ma kana Allahu liyu'addibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'addibahum wa hum Allah tidak akan menyiksa mereka kaum musyrikin itu sepanjang engkau Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka para sahabat masih beristighfar. Iya, maka adanya keberadaan sekelompok manusia mengadakan perbaikan, maka itu dari sebab terjaganya rahmat. Anggaplah di tengah masyarakat banyak kejelekan, tapi kalau masih ada orang yang berdakwah, masih ada orang yang mengadakan perbaikan, mengajak kepada kebaikan, maka itu adalah hal yang baik. Di tengah keluarga banyak hal yang tidak baik, misalnya dari keluarga yang melakukan keburukan, tapi ada orang-orang di tengah keluarga ini tetap menjaga dirinya di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka itu dari sebab penjagaan yang menolak Dari Adab, ya maka ini semuanya dari hal Yang hendaknya diperhatikan Dan sifat-sifat dari ibadur Rahman ini adalah sifat-sifat yang indah Hendaknya kita semua bersemangat Untuk bersifat dengannya Dia adalah sifat-sifat yang agung Yang dengannya seorang hamba itu Dimuliakan dengan Kebaikan di sisi Allah wa Dan telah kita terangkan Sebagian dari keutamaan orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang kita dicipta untuk hal tersebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kepadamu mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemurah lagi maha dermawan, yang maha pengasih, lagi maha penyayang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita selalu membukakan untuk kita semua pintu-pintu rahmatnya dan menganugerahkan kepada kita semua di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat amalan yang salih dan rezeki yang dilapangkan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan, menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dicintai dan diridai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membukakan untuk kita jalan yang mengantar kepada sorga, menjauhkan kita semua dari jalan yang mendekatkan kepada neraka. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.